ті самі кроватці, з тою самою шпилькою. І як же я міг не пізнати себе самого? Правда, відтоді десять літ минуло. Невже я за той час так відмінився? Постарів, обносився. Але го, хто ж це панна молода? Хто та, що сидить бік нього на лавочці, похитує головою і сонячним усміхом приймає гратуляції? Євгеній, той, що сидить на березі, якось не відразу звернув на неї увагу. Все немов хтось заступав її перед його очима. А тим часом Дараба пливе. Пливе тихо, але швидко, швидше, чим раз швидше. Ось іще видно білу руку молодої, як підняла вгору чарку. Хто вона? Яке її лице? Ні, дарма натужує очі Євгеній. Дараба вже минула, віддаляється, немов зісковзується по гладкій площі десь у бездонну глибінь. Музика тихне. Тільки задній карманич стоїть спокійний, величний, уродливий, мов мальований. Стоїть і не змигаючи дивиться на Євгенія. Євгенію здається тепер, що в очах карманича видно якийсь тихий докір. Він своїм зором чіпляється щодо того карманича, немов хоче випитати його про щось. Та ось цій хвилі дараба щезає за чорною скелею, за закрутом. Євгеній стоїть хвилину, мов остовпілий. Хоче крикнути, але його горло ставлене, і не буде ніякого голосу. Хоче бігти навздогін Дарабі, але його ноги, мов, приковані до землі. І він стоїть на місці і знов дивиться в каламутну воду, що плеве, котиться і раз у раз приносить тріски, клубки піни і стебла соломи. Але ось серед каламутних хвиль мигнуло щось біле, мов колода дерева, свіжого обдерта з кори. Плеве, наближається. Євгеній забув уже про дарабу і вдивляється в новий предмет. Ось він уже недалеко берега. Це не дерев'яна колода, Це біле тіло жіноче. Випручалися мармурові груди з рожевовишневими пуп'янками, розкидані по воді руки. веренаги ту то знов тоне в воді голова з лицем, піднятим до неба. Хвиля гойдає те тіло, розчісує довге золотисте волосся. Ось лице до половини піднялося з води, очі відчинені, і на них примерз навіки, вирос невимовного страху, нестерпної муки. Уста напівотворені, лице бліде, тільки на чолі царює надземний супокій. Євгенію здається, що він пізнав цю втоплену нещасливу жінку. Він скрикнув страшенно і, не надумуючись, кинувся в воду. І він почував у своїй сонній свідомості певність, що вона вже не жива, що її ніякою жертвою не верна до життя. Але проте він чув, що мусить кинутись в воду і витягтися тіло з тої водяної могили. Зашуміла хвиля, заклекотіла безодня, вода обхопила його зо всіх боків. І він прокинувся. Він справді був мокрий, від поту. Його груди дихали важко. Затуманена голова довго не могла прийти до повної свідомості. Та й навіть тоді, коли отряс із себе ваготу сонної змори, коли розтулив очі і прийнявся пізнавати докладно, де він і що з ним, навіть тоді важке пригноблення з його душі не уступало. Бо воно не було наслідком сну, але навпаки було джерелом, із якого виплила каламутна ріка його сонного приводу. Що більше, чим яснішою робилася усвідомість, Чим виразніше почали виринати в душі спомини про те, що було вчора, тим тяжча вагота налягала на душу. Тим прикрійший біль він почував десь, здавалось, на самі дні серця, там, де криється найделікатніший нерв, осередок усякої чутливості. Він сів на ліжку, його лице поблідло, уста розкрились мов тривожного окрику, а очі витріщені широко, вп'ялись в найтемніший кут його спальні. Розділ двадцять другий Йому почали пригадуватись всі дрібниці вчорашнього вечора. Одна за одною, виразно, невмолимо, так, як хвиля за хвилею вбивалися в його душу, мов заржавілі цвяхи. Ось він стоїть, мов остовпілий, пізнавши в тій жінці, котрої бездонну недолю знав із оповідань її мужа, її, свій ідеал, свою Регіну, своє вимріяне щастя, що на хвильку всміхнулося йому і зараз загасло. Він стоїть і дивиться на неї з виразом дикого перестраху. Дивиться і не бачить нічого, не тямить нічого, тільки в мізку чує якусь ваготу, мов від наглого удару обухом. Чи вона пізнала його в першій хвилі? Чи на її лиці виявилось що-небудь? Він не міг пригадати нічого. В його ухах, мов ножем по склі, ріже, лунає солодкого гидливого голос Тальського. то пан меценас Рафалович, то моя жінка». Вона склонила голову, не мовлячи ані слова. Її очі звільно піднеслися на лице Євгенія, постояли на ньому хвилинку, і з таким самим виразом тихого здивування перейшли на лице Стальського. «Прошу, пане меценас, розгостіться», говорив Стальський, не заважуючи його остовпіння і беручись знімати з нього пальто. Тим привів його до отямлена». Євгеній роздягся і знову упер очі високу жіночу постать у простій чорній сукні без ніяких оздоб, що все ще недвижно стояла перед ним. «Слухай, Регінко!» – мовив Стальський, зовсім натуральним голосом, мов би продовжував перервану перед хвилею щиру розмову. «Я й забув тобі сказати, а властиво не забув, а навмисно не хотів, щоб зробити тобі несподіванку». «Ха-ха-ха, у нас нині сімейне свято. Забула яке?» «Але ж серденько, подумай. Десяті роковини нашого першого зближення. Пам'ятаєш?» «Ну-ну, от я й подумав. Де відсвяткуємо цей пам'ятний вечір?» «Роковини такого важкого зворота в нашім житті?» «Прошу, жіночко, не хмурся. Я про все подумав. Будь ласкава, піди до кухні. Там знайдеш усе, чого потрібно» для нашого нинішнього маленького празника. Гаргіна все ще стояла недвижно на місці. Євгеній не отямився, що міг спокійно придивитись їй, чи постаріла, чи змінилася за ті десять літ страшної моральної тортури, які прожила в пазурах от цього нелюда. Євгеній був трохи розчарований. Жінка, що переживала таке, Повинна була б виглядати більше нещасливою, більше пригнобленою. Регіна не дуже постаріла. Навіть поповніла трохи. Щоки цвіли невеличкими руб'янцями. Уста були досить свіжі,